Не спасешся, князю, твоїм богам потрібні ненависть, усякі мерзоти, які чинять люди. Твоє ж серце вони теж поневолили і штовхають тебе робити зло та горе. Вони готують твою душу для беззудній. Нашому ж богові потрібна лише віра та любов. Вона ж більша зброя, аніж ненависть. «Та зло!» «Віддайте, Анну, тоді, може, і перемиримося, тоді мої боги стануть сумирнішими», – зухвала посмішка осяяла молодий княжий вид. «На це воля Божа», – почув у відповідь. «Християни не визнають насильства. Бог дарує волю, а ваші не волю». Запитаємо про це Анну. І рушили Василь та Костянтин, стали просити сестру дати згоду вийти заміж за цього непогамованого русича. «Краще вмерти мені, ніж в поганську землю йти, під поганськими богами жити та з поганином у шлюбне ложе лягати». «Хіба ж таке можливо?» На її очі набігли сльози. «Щоб Господь з Люцифером поєдналися!» «Ці русичі понищать нас!» – прорік сумно Василій. «Немає порятунку одних!» – ще сумніше докинув Константин. «Анно! Анно!» – почула голос тихий, але всесильний. Ворога треба перемагати не силою зброї, а силою мудрості. Найгостріший меч світло добра. Знесилити ворога можна не злостивістю, не ненавистю, а добром та любов'ю. Анно, у твоїх руках такий меч, меч духовний. Візьми ж його Твоя згода наверне князя до віри Христової, він охрестить Русь. Отож, увесь край здобуде Боже прощення і весь край стане під крило істинного Бога, під омофор Матері Божої. Твоя земля матиме спокій, процвітатиме в мирі і славитиме тебе у віках, ти ж примкнеш до спасенного сонму миротворців, і здобудеш царство небесне. Чи ж мало тобі того земна божа дитина? Згодна я, несподівано вигукнула Анна, аж брати вражено перезирнулися. А бій за князеву душу тривав нещадний. Сонмища темних літали над захмелілим від перемоги князем та його дружиною. Божі ангели відігнали їх і осліпили князя. Світ миттєво зник, зникло небо, пташки, дерева. Невтримна радість миттєво обернулася на розпач і він заволав. Що це? Звідки ця ніч у моїх очах? Щойно ж ранок був. Я сходом сонця малувався, хвалу йому воздав. Але полуда викрала всі барви краєвиди. Він лежав у горілець і плакав, кликав поганських богів, щоб вони зняли ту полуду з очей. Ті чули його клич, летіли, але натикалися на пекуче сяйво Господніх ангелів, обпікалися об них і з криком втікали. Князь чув якийсь голос собі, що пробивався усе гучніш і гучніш. Охрестися, князю, і станеш знову видющим. Побачиш, любий тобі світ, візьмеш у жони молоду, вродливу цесарівну, бо ж вона не хоче за погане найти, бо ви діти різних світів. Вона вірує в Господа Ісуса Христа, Ти ж. У демонських богів, що поведуть тебе до погибелі. Кинуть до пекла на вічну муку, бо ти того вартий. Ти давно собі виклав дорогу до пекла, охрестишся, охрестиш люд свій, здобудеш спасіння, славен будеш у віках, станеш найпершим на всі часи свого краю. «Охрестіть мене!» – розпачливо вигукнув князь. «Коли ж християнський Бог такий всемогутній, я згоден прийняти хрещення, аби лиж знову побачити білий світ!» А вже цесарівна Анна, обливаючись слізьми та все побиваючись, пливла морем до корсуня та все повторяла крізь схлип. «Краще б мені умерти!» аніж їхати до того Русича. Незрячого Володимира христили у церкві святого Василя корсунські священники. Щойно рука єпископа торкнулася до нього, щойно впали перші краплі священної води на князове обличчя, як Божий ангел знову невидимим крилом торкнувся його очей, і зняв непроглядний туман із його зіниць. Вмент побачив ликість святих у храмі, що дивилася на нього з ікон, усміхнених пастирів, заплакану цесарівну Анну і бурхнула невтримна радість йому в груди, неначе могутня ріка входить у своє споконвічне русло, відчувши, як забиті джерела знову розчищено, і джерелиця оживляє висохле дно. У тій ріці води заграли дуже радісно, і Володимир вигукнув щасливо. «Істинний Бог християнський! Силу він має більшу, ніж поганські боги! Я їх кликав, але вони не допомогли мені. Клянуся, що обернув цю віру у весь мій край». Зустрів на собі волокі прекрасні Аннині очі, втопив у тому погляді свій молодий шалений погляд і прорік. «Анно, стань моєю! Ми ж віднині рівні перед Богом. Ми ж як половинки одного плоду із одного дерева христового. Чи згодна ти?» Анна мовчки кивнула головою, а князь щасливо засміявся. Вінчали їх у тому ж таки храмі, де й ухрещену було князя. Тоді рушили вони морем, а далі по Дніпру до Києва. Стояло літо у розповні плоду. Дозріли коноплі з льон. Солодом скапували груші дички. Посиніли терни на схилах, кишіла риба у Дніпрі. Бігали у прикиївських лісах лосі, вепри, лисиці, шугало птаство, кричали крижню у заплавах. Перегріті пагорби дихали зеленими легенями, розсіваючи до окруж такі трунки, таку настояну на медах тишу, що було чути, як продзуменить над схилом джола чи прогудеч жміль. Білі жнивні хмаринки викупувалися в безкраїм небесні морі, а білі хатки уздовж Дніпра, теж як хмаринята серед моря зелені. Текла звичайна і умиротворена ріка життя. Київ ще не знає печалей, які чигатимуть над ним і терзатимуть, наче зграя голодних вовків. Стоїть мирний. Пообідній клекіт. Десь хтось кличе когось до трапези, хтось голосно сміється. Жінки перуть на у Дніпрі вибивають оплоски каміння, а відлуння бреде по воді, перетинає усі заплави й рукави, аж в почайні падає на дно. Дід лахи у довгих полотняних льолях снують, як леличенята поміж верб та золотого піску, сміються, плещуть в долоньки і голосно співають. А ми просо сіли, сіяли, ой дід ладо, сяли, сіяли. А десь зовсім поруч зринає ще гучніше А ми просо викосим, викосим, ой дід ладо, викосимо, викосим. викосим. Курним шляхом поважно рухається підвода, воли тягнуть сани. На санях поверх збіжя сидить молодий чоловік і сонно дивиться на шлях, похльоскує вербовою хворостиною і мугикає щось собі підніс. Від мазанки, що ховається в густих заростях бузини та вишень, озивається молодий жіночий голос. Куди, пане Степане, їдете? Карі очі світять молодо і привітно. Єсмо, їду млин!» – озивається дріматливий голос. «Потом був на либіді млин мого дідича». І глухий скрип з-під полосків ковтає голоси. Молодиця ще щось сказала, але її слова побрали до Дніпра. А з вулички, що вростає в луги на оболоні – Теж неквапом рухається підвода із сином. Поверх копиці сидить сивобородий дід. Зустрічні хлопчаки, що гнали череду на водопій, голосно вітаються: "Слава даж Богові!" Старий покивує у відповідь сивою головою і пливе поверх запахущого сина далі. Ще довго стоїть у повітрі лоскотлива духмяність, яку поглинає терпкий запах шкіри, що йде від кожум'яли. Тонкий пронизливий дзенькід із кузні перекриває усі звуки і голоси. Той звук наполохав річкову чайку, і вона перелетіла Йорданське озеро Ручай і закружляла над тихоплинною глибочицею. Неначе замилувалася молодицями, що вимочували коноплі. Стояли під касані у воді, світили білими тілами, що майже ніколи не бачили сонця, прикладали камінням у беремки конопель, і вони лягали на дно. Чайка залишила глибочицю і подалася знову до почайни. На золотистому піску біліли шматки полотна. Дівчата й молодиці брали за чотири вугли полотнище, заносили у воду, намочували, а тоді розтягували його на піску. Життя пливло тихою, грайливою рікою, і було в ньому стільки гармонії і злагоди між людьми та цими ріками, зеленими схилами та бездонною дзвіницею небес, що важко було навіть уявити, аби щось цю гармонію понищило чи зруйнувало. Володимир з молодою княгиною та дружиною усе ближче підпливали до Києва. Серце билося схвильоно, як завжди, коли він повертався живий і відчував цю неповторну красу. Скільки бачили його очі чужих земель, а милішої від цієї не знав. Був якийсь чар у цих кручах, стрімких і тихоплинних ріках, в лугах, полях, лісах. Всевишній майстер творив те у стані найвищого натхнення. Володимир пив очима рідні краєвиди, неначе то було вперше і радів, що бачить їх, адже ж міг ніколи більше не побачити. Так би й жив у пітьмі духовній і фізичній. А так ніс у собі дивне сяйво, якого раніше ніколи не відчував. Воно лилося десь із небес і падало у його відкриту душу. Радісний плин думок обірвав лемент. До Дніпра рухалася невелика процесія. Темноликий жрець мелетій ніс на руках голесеньке немовля. Поруч ішли жінки, чоловіки, щось вигукували. А молода мати бігла поперед натовпу, смикала дитя і силкувалася вирвати його з рук темноликого. Волхви відштовхували її, покрикували на неї, а жінка кричала розпачливо «Не віддам! Краще мене! Віддай мого сина!» Дитя не самовито Володимир послав своїх воїв зупинити натовп. Він вийшов на берег у ту хвилю, коли розжохані язичники, щось викрикуючи, розмахуючи руками, зупинилися на березі. Молода жінка, як заскований звір, зиркала то на дитя, то на могутні води, що плинули дуже і невблаганно. Зупинила свій погляд на князеві.